Împărătesei cele alese mai înainte de veci, Împărătesei cele mai înalte decât toată făptura cerului și a pământului, Care a venit oarecând la rugăciune la biserica din Vlaherme, și se ruga pentru cei din întuneric, Acesteia și noi, cu credință și cu milință, Îi sărbăm acoperământul ei cel luminos. Iar Tu, ca ceea ce ai putere nebiluită, Izbăvește-ne pe noi din toate nevoile, Ca să grăimție bucură bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul. Cu cinstitul tău, acoperăm. bucură bucuria noastră. Vestitul tău acoperă mânt. Mulțimea arhanghelilor și a îngerilor, cu înainte mergătorul, cu teologul și cu soborul tuturor, sfinților. Preună cu tine în lor, Stând în biserica din Vlaherne și ascultând rugăciunile tale pentru toată lumea, cu bucurie cântăție. Bucură-te bunăvoința Tatălui Celui mai înainte de veci. Bucură-te încăpere prea curata lui Dumnezeu, a Fiului Celui Fără de Ani. Bucură-te locuință în de puterea Duhului Sfânt. Bucură-te mirare neîncetată a celor îngerești. Bucură-te, spaima cea grozava puterilor celor întunecate, ale iadului! Bucură-te, ceea ce ești întâmpinat în văzduh, de heruvimii cei cu ochii mulți! Bucură-te, ceale cărei laudem, le cânte serafimii!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 O torta Bukur te bucuria no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 Alinuia, Alinuia, Alinuia. Înțelegere neînțeleasă, ești născătoare de Dumnezeu Fecioară. Pentru apărarea poporului celui drept credincios Pentru aceasta vrăjma și noștri nu se pricep cât de puternică este rugăciunea mai chei Dumnezeu însă noi bineștiind a tot puternica ta apărare cu minință cântăm către tine. Bucură-te, cea prea milostivă mângâierea tuturor Celor scârbiți și-npovărați. Bucură-te, povățuitoare ne-adormităm A tuturor celor orbiți și răduciți. Bucură-te, ceea ce, cu rugăciunile tale de grabă, Potolești mânia lui Dumnezeu, Cea cu dreptate pornită asupra noastră. Bucură-te, în iau ce cu atot puternică amenințarea ta, Potolești patimile noastre cele rele. Bucură-te, puternică deșteptare, a conștiințelor celor adormite. Bucură-te cea prin care iadul suspină, Și ducurile răutății tremură. Bucură-te cea prin care se deschid nouă Credincioșilor porțile Raiului. Bucură-te bucuria noastră, Acoperă-ne pe noi de tot răul, cu ce îți intitulat acoperăm bucurate bucuria noastră Puterea celui prea înalt, umbrește pe cei ce cu credință și cu evlavie scapă la prea puternicul tău acoperăm căci nu mai ție uneia prea sfântă și prea curată, mai lui Dumnezeu, s-a dat, am plinit toate cererile tale. Pentru aceasta și de toate vârstele te măresc pe tine și pe fiul tău cântând, Aliluia. Ah. Bogăție de milostivire neîmpuținată în tuturor, până la marginile pământului. Le întins mână de ajutor, născătoare de Dumnezeu Fecioară. Bolnavilor le dai vindecare, celor ce pătimesc alinare, orbilor vedere și tuturor le dai toare. căruia după alui lui trebuință, pentru aceasta cu mulțumire strigăm ție. Bucură-te, tărie nesurpată, și ocrotirea tuturor creștinilor. Bucură-te, cea din tăi în a locașuri și altar. Bucură-te, în ce asigurăm A tronurilor împărătești, Bucură-te, ajutătoare ne A căpetenilor de orașe, Bucură-te, arhistrateg nebiruită A oștilor creștinești, Bucură-te, oglindă sfânta dreptății, pentru judecătorii cei nemitarnici, Bucură-te, minte desăvârșită a învățătorilor, Bucură-te, binecuvântarea caselor Și a familiilor celor evlavioase, Bucură-te, bucuria noastră, Acoperă-ne pe noi de tot răul Cu cinstitul tău a cooperăm bucurate bucuria Sfiforul multor nevoi, născătoare de Dumnezeu Fecioară, Tu ajută-ne nouă, și stând înaintea feței altarului Domnului, Și ridicând mâinile tale, roagă-te ca Domnul Împăratul Slave. Să caute la nevrednica noastră rugăciune și să asculte cererile celor ce cheamă numele Tău ce sfânt și cântă fiul Tău, Aliluia! Auzita Domnul pe Isus al lui Navim rugându-se și a poruncit soarele de a stat până ce a viruit pe frășmașii lui. Și acum Domnului Isus aude rugăciunile tale în părtea sa Sfânt. Pentru aceasta și noi păcătoșim, nedășduind la coperea Cântul tău, îndrăsnima cântație ca mai lui Dumnezeu. Bucură-te cea luminată de soarele cel veșnic, Care ne luminezi pe noi cu lumina cea neserată. Bucură-te cea ce-ai luminat, tot pământul cu strălucirea curatului tău suflet, Bucură-te în ceea ce ai veselit Toate cerurile prin curăția trupului tău. Bucură-te acoperământul și păstrarea Sfintelor locașuri ale Lui Hristos, Bucură-te, luminarea și înțelepțirea păstorilor, Celor credincioși ai bisericii! Bucură-te, povățuitoarea monahilor, Și a monahilor care ne încetă slujesc lui Dumnezeu! Bucură-te, liniștea cea netulburată a bătrânilor celor evlavioși. Bucură-te, veselia cea tainică a fecioarelor, Și a văduvelor ce tresc în curăție. Bucură-te, bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul, Cu cinstitul tău acoperă-mă. Bukur Te Bukuri Ara Văzătorul de Dumnezeu, Moise, luptând doarecând asupra lui Amalek, Când ridica mâinile, Israel biruia Iar când le s-a în jos, atunci Amalek îl întingea, Însă ajutat de cei ce îl sprijinau, a pe vrăjmași, tu însă, mai ca Dumnezeu, Ridicând mâinile tale la rugăciune către fiul tău. Deși nesprijinită de nimeni, totdeauna biruiești pe și creștinilor, Și ești scut nebiruit nou celor ce cântăm fiul tău. Aleluia. Alinuia! Văzut-o te-au pe tine, cetăle sfinților, stând în văzdu, în biserica din Vlaherne, Ridicând mâinile la rugăciune, Către Fiul Tău și Dumnezeu. Iar Arhanghelii cu îngerii cântau Ție cântare de mulțumire, Deci prin mâinile tale cele mai sfinte Decât ale lui Moise. Întărește-ne și pe noi, Cei ce cu milință cântăm ție. Bucură-te, ce ale cărei mâini Sunt ținute la rugăciune, De însăși dragostea și minostivirea ta, Cea către noi. Bucură-te, că înaintea ta nu pot să steam, Vrășmașii noștri văzu și nevăzuți. Bucură-te, ceea ce zgonești prin sufletul nostru, Patimile și poftele cele rele și spurcate. Bucură-te, ceea ce, fără de ardere, Ți pe mâinile tale focul cel dumnezeiesc al lui Hristos, Și pe noi cereci ne-a cu el. Bucură-te, aleasă-n curunare a celor ce cu în înțelepciune se luptă împotriva patimii patimilor. Bucură-te, convorbirea cea de-a de cu cei ce se nevoiesc în poși și în tăcere. Bucură-te, grabnic ajutătoare a celor obosiți, de și de întristare Bucură-te, ceea ce ne dai, harul Luminței și al răbdării. Bucură-te, bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul, cu cistitul tău acoperământ. Bucură-te, MULȚUMIT PENTRU Opovăduitor al harului tău, Cerul împuținat, Și al minelor tale s-a arătat Sfântul romano, Dulce cântătorul, Când în vis a primit de la tine O foaie de hârtie spre mâncare, Prin care, înțelepțindu-se, A început a cânta cu înțelepciune întru slava ta. Și i-a scris, laudă Sfinților, cântând cu credință, Aliluia! <fixi> Sucitai Fecioara Lui Dumnezeu din aurora dreptății, Soarele cel adevărat, luminând pe toți cu înțelepciune De la Dumnezeu, Fiul tău, și aducând la cunoștință adevărului Pe cei ce cu credință cântăție, Bucurăte bucură ceea ce ai născut cu trup pe Hristos, Puterea și înțelepciunea Dumnezeiască. Bucură-te ceea ce ai rușinat, înțelepciunea cea a lumii acesteia, Și pe cei orbiți de dânsa i povăzuiești la calea mântuirii. Bucură-te păstrarea dreptei credințe și învățătoarea dogmelor celor ortodoxe. Bucură-te ceea ce taie resurile și rătăcirile ce ne pierzătoare. Bucură-te ceea ce știi, cele cu nevoi de prevăzut și la vreme ne spui celor ce se cuvine. Bucură-te ceea ce rușinezi pe cei micinoși și ghicitorile ce ne deșarte.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 Acoperi mânt. Bucură-te, bucuria no Tot văzătorul și îndelung răbdătorul. Voința arate adâncul cel nemărginit Al iubirii sale de oameni. Te-a ales pe tine pentru a fi lui Maică Și te-a făcut pe tine creștinilor În apărătoare nebiruită. Căci după judecata lui Dumnezeu Chiar de-ar fi cineva vrednic de o sândă. Totuși, prin acoperământul tău cel puternic, Capătă vreme de pocăință și cântă, Alinuia!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 al milostivei tale apărării, cuprinși de spaimă și de bucurie, toți au cântat ție. Bucură-te acoperăm ne făcut de mână, care ca norul te-a întins peste toată lumea.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 care ne acoper pe noi credincioși, Ferindu-ne de toate ispitele, Și de lumii. Bucurăte Bucură-te, de foc, Care ne arăți nou tuturor, Calea mântuirii, Chiar și în mijlocul întunecimii păcatelor, Bucură-te, vădită întărirea creștinilor nevoitori, Bucură-te înțelepțiile tainică a robilor lui Dumnezeu, celor tăinuiți în mijlocul lumii. Bucură-te ceea ce pe mine celul gol, de fapte bune nu mă părăsești, ci cu acoperământul și cu harul tău mă minuiești. Bucură-te bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul, cu ceistitul de acolo, acoperământ. Bocurate. Bocuri. tine ceea ce te-ai arătat din cer, În biserica din laherne, herne. Îngerii te-au cântat, Apostolii te-au preamărit, Soborul era al și al cuvioșilor, Și ceata sfintelor femei te-au lăudat. Înainte mergătorul și cu teologul s-a închinat, Iar poporul ce era în biserică cu veselie a cântat, Aliluia! Ce stăpânește toate cele de sus și cele de jos. Văzându-te pe tine, ca sa, Stând în biserică și cu milințe rugându-te, lui a zis, Cere-o, Maica mea, că nu mă voi întoarce de la tine. Și voi îndeplini cererile tale și voi milui pe toți care cântăție. ție. Bucură-te, chivotal întru care se păstrează sfințirea tot n-am omenesc, Bucură-te, năstrapă prea sfântă, întru care se păstrează pâinea vieții cele veșnice pentru cei flământi de dreptate. Bucură-te, vasule, cu totul de aură, întru care s-a gătit pentru noi trupul și sângele mielului celui dumnezeiesc. Bucură-te, ceea ce iei în atât puternicele tale mâini, pe cei părăsiți de doctorii.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 Și a patimilor. Bucură-te bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul. Cu cinstitul tău, acoperă Bucură-te, bucuria noastră. Sfântirea că ți-aduce laudă, Pentru că ești cu adevărat mai lui Dumnezeu, Și apărătoarea tuturor celor ce se roagă ție. Tu, cu acoperământul tău cel dumnezeiesc, Pe cei drepți veselești, Pe cei păcătoși i-a pe cei din primejdii izbăvești și te rogi pentru toți credincioșii care cântă, Aleluia! Ah. cei mult vorbitori, ca niște pești fără de glas nu se pricep, Cum să laude după vrednicie praznicul cel mare, al preacinstitului tău acoperământ. Căci toate cele greite de dânșim nu sunt în stare nici a numărând tale. Dar noi, văzând nenumăratele tale binefaceri, Cu bucurie cântăm ție. Bucură-te, ceea ce ne păzești de molimă Și de bolile cele aducătoare de moarte. Bucură-te, ceea ce păzești orașele și satele De cutremurul cel năprasnic al pământului. Bucură-te, ceea ce cu mână tare ne izbăvești pe noi, din revărsarea apelor și din cufundare. Bucură-te, ceea ce cu roua rugăciunilor tale ne băvești pe noi de arderea focului. Bucură-te, ceea ce ne scapi de foamea cea duhovnicească și frutbească. Rănindu-ne cu pâinea vieții. Bucură-te ceea ce abas de la capul nostru, loviturile folgerului și ale trăsnetului. Bucură-te ceea ce ne mântuiești pe noi, De nevălirea celor de alt neam, Și de ucigașii cei tăinuiți. Bucură-te ceea ce prin pace și prin dragoste, ne izbăvești de și cei de o credință cu noi, și de vrăjmașii acasnică. Bucură-te, bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul, cu cinstitul tău acoperă-mânt. Bucură-te, bucuria noastră, Institutul tău acoperă mânt. Vrând să mântuiască neamul omenesc din înșelăciunea vrăjmașului. Domnul celibitor de oameni, te-a dăruit pe tine să fii mai că nu pământenilor. Tu să fii nou ajutor acoperăm rămân și scutire, celor întristați mântuire, celor măhniți bucurie, celor asupriți apărătoare și se scoți din adâncul păcatelor pe toți cei ce cântă, Aliduia! O alilugo heia cu stai împreună și te rog zicând Primește pe tot omul ce se roagă ție Și cheamă numele meu to Ca să nu plece nimeni de la fața mea, Ne-ajutat și ne-ascultat. Această rugăciune auzindu-o, Adunarea Sfinților cu mulțumire strigăție, Bucură-te ceea ce dăruiești,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 Bucură-te, hrănitoarea cea nevăzută a celor sărmani, Bucură-te, apărătoarea cea tare, a celor ce sunt robiți și izgoniți, Bucură-te, îngrijitoarea cea neadormită a celor ce sunt în legături și în temnițe. Bucură-te bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot rămanul. Cu cinstitul tău, acoperă Bucură-te bucuria noastră. Cântarea noastră cea cu milință auzindu-o, Ia aminte la smerita noastră rugăciune, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, Că pe tine te rugăm, Nu trece cu vederea glasul obilor tăi, La tine ne-s în în mâhniri și în noastre și înaintea Ta stând, cu lacrimi ne rugăm și cântăm, aleluia. De lumină, văzându-te pe tine, la rugăciune în văzduh, în biserica din vlaherne. Poporul ce de față a strigat: De unde este nou aceasta ca să vină Maica Domnului nostru aici? Iar Sfântul Andrei cu Epifanie.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 Bucură-te, pururea împreună ajutătoare, A celor ce se luptă împotriva patimilor Și a curselor diavolești. Bucură-te, în nblânzire A stăpânilor celor tirani, Și cu nărap de fiară, Bucură-te, odihnă și bucurie tainică. A celor blânzi și primitori. Bucură-te liniștea prea a căsătoriților, celor credincioși. Bucură-te grabnică și fără suferință Deslegare a mâncilor celor născătoare de bruci. Bucură-te, mâncă, ajutătoarea noastră. În ceasul sfârșitului nostru, bucură bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul. Cu cinstitul tău, acoperă mânt. bucuria noastră. Arul Cel Dumnezeiesc, cere noi de la Fiul Tău și Dumnezeu nostru. Întinde nou de ajutor, Depărtează de la noi pe tot vrășmașul și potrivnicul. Împacă viața noastră, Ca să nu pierim cumpliți și fără de pocăință. Și primește-ne-nsălașele cele veșnice, O crotitoare noastră, Ca bucurându-ne să cântăm, A.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 Bucuria cea vremenică și cea veșnică, pentru noi toți cei ce cu dragoste cântăm ție. Bucură-te tare apărătoarea toată lumea, bucură-te tuturor stihilor cere și pământești. Bucură-te, binecuvântarea tuturor timpurilor anului! Bucură-te, călcarea curselor și spitelor ce vin de la trup, de la lume și de la diavol! Bucură-te, prea puterică împăcare a celor învrășbiți! Bucură-te ceea ce te îndur de cei disprețuiți și le Bucură-te ceea ce ridici din groapa pierzării pe cei deznădăjduiți. Bucură-te bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul, cu cinstitul tău acoperă-mă. Bukur Te, Bukuri Arama Până prea curată fecioară, născătoare de Dumnezeu, la tine ridic ochii sufletului și ai trupului meu. Către tine întind mâinile mele cele slabe și din adâncuri inimii striteie. Caută la credința și la umilința sufletului meu, Acoperă-mă cu atot puternicul tău, acoperă-mânt, Și mă izbăvește de toate nevoile, meu. iar în ceasul sfârșitului meu, Să stai lângă mine, om, O tot, bună stăpână -mă și să mă izbăvești de chinurile cele gătite pentru păcatele mele, ca mântuindu-mă pururea să cânt, Aliluia, Aleluia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 Acoperă-mă cu atât puternicul tău, acoperă mă Și mă izbăvești de toate nevoile, Iar în ceasul sfârșitului meu, Să stai lângă mine, întru tot, până stăpâna, Și să mă izbăvești de chinurile cele gătite, Pentru păcatele mele. Ca mântuindu-mă pururea să cânt, Aliluia, Aliluia, Aliluia. O prea cântată stăpână, prea curată fecioară, născătoare de Dumnezeu. La tine ridic ochii sufletului și ai trupului meu. Către tine întin mâinile mele ce ne slave și din adâncul inimisticie. Caută la credința și la umilința sufletului meu. Acoperă-mă cu atot puternicul tău, acoperă și mă izbăvești de toate nevoile. Iar în ceasul sfârșitului meu, să stai lângă mine, o tot bună stăpână și să mă izbăvești de chinurile cele gătite. Pentru păcatele mele, ca mântuindu-mă pururea să cânt, Aliluia! Aliluia!